Людей в історичному інтер'єрі чи трагічну постать одинака, перереченого на самотність і нерозуміння його іншими, бо народився він передчасно, бо люди ще не готові збагнути весь огром його думки, що випереджає час на ціле століття. Такі люди були поміж своїми сучасниками мов би інопланетяни. І тільки для людей далекого майбутнього вони ставали сучасниками, дивуючи і вражаючи глибиною безстрашного розуму, здатного легко поминати забобони свого часу, переступати догми, зрештою, володіли талантом бачити все з погляду майбутнього. Не буде перебільшенням сказати, що Істонія знає і вивчає свою історію за яном Кроссом. Цим ані трохи не хочу принизити заслуги професійних істориків, авторів різних фундаментальних досліджень, присвячених найважливішим соціальним етапам різних суспільно-економічних формацій, осмислювачів усіх тих закономірностей, що спричиняють і народжують комплекс передумов поступу людства до тих ідеалів, які світять йому з майбутнього, наче далекі кличні вогні, втомленим подорож'ям посеред темної ночі. Коли, здається, вже немає сили йти вперед, але й не можна лишатись на місці, бо легко замерзнути від крижаного холоду безнадії. Так от, усе те докладно описано і проаналізовано в естонських авторитетних істориків, але не описано в них мінливих виразів людських облич, живих порухів людських душ, нечутнозучених праць, трагічних і радісних людських голосів, нема кардіограми болю і страждання, зневіри без безнадії, подвигу і зради але й не ставлять цього собі за мету історики, бо зовсім інші їхні завдання. Вони шукають у минулому глобальний, і соціально-закономірне, конкретний людський матеріал у конкретних часових координатах, але водночас підсвічений поглядами з різних епох, то вже сфера літератури. Істориків читають здебільшого підготовлені фахівці, письменників майже всі. Я далекий від наміру протиставити історію і літературу, Кожної з них свої засоби і можливості, але спільна, в кінцевому підсумку, мета – виховувати людину і суспільство, робити їх кращими. І хоч ця мета в обох спільна, однак вони ніколи не замінять одна одну, бо однаково потрібні людству. Перевага ж літератури – те, що письменник спілкується з незрівнянно ширшою аудиторією, аніж історик, може сказати свої думки і слова набагато більшій кількості людей. Про все це роздумує вголос високий чоловік із мужнім обличчям, обрамленим сивим волоссям і срібною шкіперською бородою. Він повільно ходить поміж раритетними виданнями на стелажах, давні хроніки, збірники документів, перші видання естонської класики ще позаминулого століття. Усе це, як кажуть, дихає історією. Бо ж хіба можна спокійно брати до рук книгу тих часів, яка ще пам'ятає тепло пальців автора. Її читали майже 200 років тому люди, котрих давно немає на світі. Десь на далеких глухих хуторах довгими зимовими вечорами після скромної трапези сідала біля столу сім'я і звучали для всіх слова про те, що живуть на землі естонці, що їм дуже важко ведеться що стільки ворогів з усіх сторін обступали їх і не давали навіть вільно перевести дух. А може ці книги читали студенти Тартуського університету, які з'їздилися сюди на науку з різних земель і країн, можливо, читали й українці, бо вчилось їх там багато. Так, за кожним із тих фоліантів стоїть не тільки автор зі своєю неповторною долею, а й долі тисяч тих людей, які читали ним написане, погоджувалися з автором чи заперечували йому за тими книгами епохи і люди, життя і трагедії, голоси і серця тих, хто жив на цій землі, під цим небом, до нас, хто любив свою вітчизну і боровся з її ворогами, хто ніс світло правди у завтрашній день. Яан Крос уособлює тип людини, які однаково активно живуть і минуле, і сучасне. Він володіє даром не тільки відчувати історію, а й розуміти її як неперервний ланцюг зусиль усіх людських поколінь, одвічне поривання надії у завтра, шлях її крізь помилки розчарування, крізь втрати ілюзії. На тому драматичному шляху надія випереджала час, випереджала людське покоління бо забігала далеко вперед, щоб звідти з майбутнього освітити людям усю абсурдність сучасного, переконати їх, що можна і треба змінити світ на краще. Серед книг у вечірній тиші звучить глухуватий голос письменника – який знайомить з історією народу. Він веде мене по минулому, як провідник по невідомій землі. Він веде і попереджає. Тут яма, а тут підйому гору, а тут болота, а тут кладовища, Все те є в минулому, і в ньому не завжди підеш напрямки, бо доводиться оминати різні перешкоди, доводиться й кружеляти, повторюючи шляхи, які ми йшли до нас, щоб вступити саме в їхні сліди, і так само побачити все, що бачили в тій дорозі вони. Ходити там важко, бо треба дивитися і під ноги, і по боках, і далеко вперед, бо ж не віриться, що вони, хоч якою важкою була б їхня путь, не встигали пильно подивитися вперед і спостерегти на далекому горизонті, що їхні надії немарні. Лиш дуже і дуже далека туди, до маревіючої на обрії мети, Дорога, яка забере життя не одного покоління. Звучить у вечірній тиші глуховатий голос Іоанна Кросса. Я вже не знаю, чи слухаю його розповідь, чи пригадую прочитане в його книгах. Кожна з тих оповідей – острів у Велетенському океані історії. І в кожній важливий соціальний урок минулого, в кожній – те складне роздоріжжя, на яке виходили люди з народу, постаючи перед проблемою вибору. Як бути, і куди піти. Отже, історія з історії за яном Кросом. Парадокс Міхльсона. Бравий генерал Міхельсон має всі підстави бути дуже задоволений собою. На неоглядній Російській імперії звучить його ім'я, ім'я рятівника держави. Він може стати одним із найзаслуженіших серед заслужених полководців. На нього сиплються нагороди з милостової царської руки, як золоте листя з осіннього дерева. Його тіло пошрамоване в битвах, голосо хрип от команд, які він вигукує ось уже 30 років, ведучи своїх солдатів проти різних ворогів і платячи тисячами їхніх життів за свої перемоги, за свої ордени. Він – Міхельсон. І цим усе сказано. Хай його недолюблюють вельможі при царському дворі, які жодного разу не нюхали паленого пороху, йому глибоко наплювати на цих зманіжених істот у напарфумлених і напудрених перуках. Вони бояться, що він після своїх блискучих перемог з'явиться новим фаворитом царського двору і відтіснить їх подалі від прихильних імператорських очей. Вони не знають, що Міхельсону, ні до чого, придворні інтриги, танці. Його діло, похода й війна. Це головний зміст Міхельсонового життя, його мета. Він часто нагадує про те собі, хоча ніяк не може позбутися відчуття, що нема в нього ні мети, ні змісту життя, і навіть самого життя. Бо те, що він називає своїм життям, ніби випадково підглянутий чужий сон, бо його життя ніби було і не було, і він сам ніби є і ніби його немає. Часто йому здається, що все це не справжнє, що він, Міхельсон, мов би не живе, а ходить по сцені у провінційному театрі і грає безглузду роль у паскудній п'єсі, придуманій якимсь дурним. Можливо, з тих, на «Напарфумлених і напудрених, що тираються біля царського двору, вони тільки на такі вигадки здатні. Більше нічого не вміють і не можуть. О, як він їх ненавидить!» «Але чому Міхельсон повинен ненавидіти їх? Адже він один із них. Він такий самий багатий, як і вони. У нього такі самі маєтки, як і в них. Він одягнений у такий самий одяг обраних, як і вони. Міхельсон – їхній родич по клану. А своїх родичів треба любити». Так прийнято скрізь, так має бути на світі, бо з цього починається в ньому порядок. А порядок, як і будь-який солдафон, Міхельсон свято шанує, бо без порядку не буває армії. Армія ж для нього все. Без армії його не було б. Чи був би він зовсім інший? Зовсім, зовсім інший. Якось Денщик, естонець, яким Міхельсон інколи перекидається рідним словом, запитав генерала, звідки той родом. І генерал відповів – Сарема, хоч насправді зовсім не там він з'явився на світ. Але де? Нікому того не каже і сам не хоче пам'ятати, чи може й зовсім забув. Дивний цей генерал Мішельсон, між усіма генералами найдивніший, як біла ворона серед них. Недарма вони вважають його нахабним вискочкою, бидлом, одягненим у генеральський мундир. А йому від того ні холодно, ні жарко. Не вони